Видно, хлопець його любить, коли за нього просив. Буде найкраще, коли його заманить у степ самого, там його зв'яже і передасть татарам. Тарас наче відгадав його думку і не пішов би з ним сам поза ворота села. З тої причини, що буцімто рука боліла, Тарас перестав учити інших. Як недоїдка прийняли до громади, він почував себе безпечним і просив старшину, щоб його зробили наглядачем над татарськими дармоїдами котрих він страх не любить, і коли лише їх стрінув, то плював йому слід. «Не можна цього», – казав йому журавель, – «ти був би для них надто суворий і нелюдяний, і вони, певно, повтікали б, а нам треба тепер багато робочих рук». Та це не перешкодило недоїдкові частенько заходити вночі до татарського шатра на пораду. За ним пильно слідкували трохим з Тарасом, бо обидва спали у трохиму на призбі. Гривка не брала, щоб часом їх не видав. Тарас увесь час підслуховував їх розмову і добре собі запам'ятав, що почув. Він хотів ще поговорити з Максимом Татарином та остерегти його перед задумами недоїдка. Татарину доручили тепер пасти та бункони на Межиріччі, і він рідко коли бував у селі. Одного разу Тарас уранці таки його стрів і прикликав на бік. «Ти, Максиме добрий чоловік!» Чи скажеш мені правду, коли тебе питати буду? Максим завжди говорить Тарасові правду, бо його любить. Як тобі подобається цей недоїдок? Що ж тут багато говорити? Я його знаю з Криму. Це потурнак з ваших. Він, як став муслемом, пішов на службу до одного багатого купця в місті Козлою. Там він наглядав за християнськими бранцями, яких зводили сюди на продаж, а той купець з ними торгував. Він знущався над ними, мов сам чорт, аж купець мусив його прогнати, бо йому невільників калічив. Потім десь зник мені з очей, та я його впізнав, як лише він сюди з хлопцями зі степу прийшов. Потім, як поголив бороду, то вже трудніше його було впізнати, він звався вже як Муслем, Ібрагімом. Так його кликав і один з наших татар, я це підслухав. А ще я зачув, що його вислала сюди до Орда, щоб усе підглянув і в певну пору сюди впустив татар. Тутешні татари мали на умовний знак перерізати сторожу при воротах. «Була там і про тебе мова. Татари тебе не люблять. А недоїдок, чи там Ібрагім, узявся тебе знищити. Бережися, Максиме». У Максима блиснули очі вогнем. Він вишкірив білі зуби, мов вовк. «Я його швидше знищу». «Тепер скажи мені, Тарасе, де ти все це слухав?» «Під татарським шатром. Туди Ібрахим трохи нащоночі закрадається, а я за ним та підслуховую». Максим дуже зрадів. «Тож візьми мене хоч раз з собою. Ходи, хоч би й нині. Я ночую у Трохима, то й ти будеш з нами. Заходь сьогодні ввечері до мене». Та якраз тої ночі Ібрагім не виходив. Аж на другу ніч вийшов з повідки, і Тарас з Максимом підкралися за ним». «Маю вам щось нове сказати», – сказав півголосом до татар. Цієї ночі я викрався з мого логовиська, переліз через частоків і гайдав степ. Взяв собі одного коня з табуна, потай від конюхів, і махнув до наших. За два дні орда перебереться за ліс і тут буде ждати. На третю ніч я буду на фігурі і тоді проведу їх непомітно. На другу ніч я мушу зарізати того зрадника Максима. Чи ви не знаєте часом, де він тепер, що я його вже кілька днів не бачу? До табунів ходить з хлопцями. Ну, там я йому нічого не зроблю, бо там є свідки. Але його застукаю тут, у повітці, де він спить, і так запроторю, що й сам чорт його не знайде. Розділ десятий. Тарас і Максим зараз вийшли зі схованки і мали йти додому. Максим був дуже схвильований Іди, Тараси, додому. Я тут залишуся сам. Обіцяв він мене запроторити, то це зроблю з ним. Так штовхну ножем, що ані квікне, а потім заховаю так, що його й чорт не знайде. Не роби цього, Максиме, бо не робиш біди. Хоч як би ти ховав його, то залишаться сліди від крові. Ну, а з ордою ми ніколи не покінчимо, і все вона буде нам на шиї. Ходім, та завтра вночі не будеш спати в повідці, а в мене в хаті. От і зараз ходи, та ще побалакаємо. Поки Ібрагім вийшов з шатра, їх уже не було. Лежали в Тараси в повіці на сіні і балакали про те, що робити далі. Максим почав. Я зробив би це по-татарськи, при воротах поставити певних людей. Як на поданий знак наші татари підійдуть до них, то перерізати усіх до одного і відчинити ворота. Опісля впуститися до орду і зачинити ворота знову. Я там буду і повідомлю охотників, що все готове. Люди сховаються на засідках між хатами, а я пильнуватиму Ібрагіма. Він буде їх вести, мене він не впізнає, бо я переодягнусь по-татарськи. Я піймаю Ібрагіма живого, сховаю та пильнувати буду. Мені небезпечно було показуватись на Майдані, як охотники битимуть татар, а то би мені дісталося». А потім то вже старшина вирішить, що зі зрадником зробити. Рано пішли обидва до журавля і розкрили йому Максимів план. Заходь до мене, Максиме, з вечора і в мене переночуєш безпечно, а вранці я зараз вийшла на доїдка в степ. Цього ще мало, батьку, сказав Тарас. Ми з Максимом загадали обидва піти в ліс.